Дороті спочатку спитала мене, чому я не хочу ризикнути та взяти шлюб з Генрі. Вона була переконана, що якщо Генрі візьме зі мною шлюб, то не пізніше, як за два тижні, він укоротить собі віку. Але ж я розповіла їй свій план щодо покупок і сказала їй, що хочу послати по Генрі та влаштувати так, що мене не буде вдома, коли він приїде, а замість мене зустріне його вона, почне з ним розмовляти, розповість йому про моє марнотратство та примхливість. Одне слово запевнить його, що, женившись зі мною, він за рік потрапить до притулку для жебраків. На це Дороті сказала – щоб я останній поглянула на Генрі перш, ніж залишити його з нею. Бо ж наступного разу я побачу його хіба що на лаві свідків, та й те, мабуть, не впізнаю, бо вона б такого холоду на нього нагонить, що він навіть на обличчі зміниться. Тут я вирішила віддати його до рук Дороті, і сподіватися, що все влаштується як найкраще. Липня 10. -го. Минулий місяць сам по собі був вартий цілого щоденника. Я починаю думати, що я одна з тих дівчат, що з ними завсіди щось коїться. Зрештою, я мушу визнати, що життя надзвичайно. Цікава річ. Останніми тижнями стільки всього трапилось, що мені просто памороки забило. Перше, що я зробила, це рушла до карт'є і купила чудовий гранатовий смарагд та довгу низку перлів за рахунок Генрі. Потім я викликала Генрі між міським телефоном, і сказала, що дуже хочу його бачити. Він страшенно зрадів і відповів, що негайно виїзди до Нью-Йорку. Потім я позвонила Дороті і сказала їй, що вона приїхала до мене на помешкання і зачекала там на Генрі. А коли Генрі приїде, показала б йому мої покупки та розповіла б йому, яка я екстравагантна, і як моє марнотратство щодня більше і більше Я наказала Дороті, що вона може говорити все, що їй завгодно, аби не зачіпляла б моєї репутації, бо що бездоганніша буде моя репутація, то краще все вийде пізніше. Генрі, мав приїхати на помешкання приблизно 20 хвилин на першу. Тому я наказала Люлю приготувати сніданок для нього та для Дороті. А Дороті я доручила сказати йому, що я поїхала поглянути на російські коронні діаманти, що їх якось російська велика княгиня чи хтось інший виставив на продаж в готелі Ріцца. А сама я вирушила до Примроу рум, щоб поснідати з містером Монтросом, бо містер Монтрос полюбляє розповідати мені про свої плани і каже, що я йому дуже нагадую одну молоду особу, що її звали Мадам Рикам'є, що з нею всі інтелектуальні джельтмени любили розмовляти про свої плани навіть тоді, коли навколо їх коїлась французька революція. Ми пригарно поснідали з містером Монтросом, хоч правду кажучи. Коли я буваю в товаристві містера Монтроса, я ніколи не помічаю, що я їм, бо ж коли говорить містер Монтрос, то не зважаєш ані на що, крім його слів. Та все ж, увесь час Слухаючи його, я думала про Дороті. Мене турбувало, чи не зайде Дороті надто далеко, і чи наверне вона Генрі чогось такого, що потім мені завадить. Так що, зрештою, містер монтрос навіть зауважив, яка я замислена, і сказав, «Що вам, моє малятко?» не пошкодував би Пені, щоб дізнатись про ваші думки. Тоді я йому все по щирості розповіла. Він дуже замислився, а потім сказав мені, яка шкода, що суспільне життя містера Спофарда вас обтяжує, бо містер Спофард міг би ідеально фінансувати мій сценарій. І містер Мунд додав, що він з самого початку думав, як ідеально спромоглася б зіграти роль долі Медісон. Тут і я замислилась, а потім сказала містерові Монтрозові, що я сподіваюся згодом дістати велику суму грошей, і тоді зможу сама фінансувати його сценарій. Але ж містер Монтроз відповів, що це буде запізно. Бо ж, уже зараз всі кінофірми видирають його одна в одної. І справа з ним це питання кількох днів. Тут мене охопила паніка, бо ж я раптом втямила, що якби я взяла шлюб з Генрій в той самий час працювала по кіно, суспільне життя з Генрі було б уже не таке погане. А вже ж, Якщо мати цілий день якісь заняття, то вже не буде так важко терпіти товариство Генрі, як тоді, коли бути цілий день вільною. Але ж тут я пригадала, що робить під цей час Дороті, і призналася містерові Монтрозові, що я боюся, що цю справу вже не виправити. Я кинулась до телефону і викликала Дороті. Я спитала її, «Що вона сказала Генрі?» Дороті відповіла, що вона показала йому смарагд і пояснила, що я його купила, щоб оздобити зелений туалет, але ж, зробивши пляму на ньому, вирішила і туалет, і смарагд подарувати Люлю. Потім вона розповіла, що показала йому низку перлів і сказала, що купивши її я пошкодувала, що не купила рожевих перлів, бо ж білі перли – це так шабльонно, і начебто я наказала Люлю рознизати перли і нашити їх на негліже. Потім вона ще сказала йому, що їй не дуже доподоба мій намір купити російські коронні діаманти, бо ж їй перечувається, що вони, мовляв, Має приносити лихо, але жена то відповіла, що коли це й так, то можна кинути їх до гудзону через ліве плече, коли буде молодик, і тоді їхні чари зникнуть. Коли вона все це розповіла, Генрі почав виявляти ознаки тривоги, і тоді вона сказала йому, що дуже радіє з того, що я нарешті Вихожу заміж, Бо ж мені досі страшенно нещастило І щоразу, Як я з кимось заручувалась, Щось коїлось з моїм нареченим. А Генрі спитав її, Що ж саме, наприклад? А Дороті сказала, Що двоє потрапило до будинку божевільних, Один застрелився, Бо збанкрутував, А решта – Працює по закладах для поправи. Генрі спитав, як же вони потрапили на такий шлях. А Дороті відповіла йому, що все через моє марнотратство. І що вона дуже здивована, як він про це нічого не чув. Бо ж скоро я снідала у рідце з якимсь видатним біржовиком як другого дня бувало страшене банкрутство на біржі, і вона ще додала, що вона ані на що не натякає, але ж, що я обідала з одним дуже-дуже видатним німцем саме за день до того, як полетіли долу у курсі німецькі марки. Тут – я майже збожеволіла від люті І наказала Дороті затримати Генрі Аж доки я приїду і поясню йому все І я весь час тримала телефонну трубку Доки Дороті ходила довідуватись Чи чекатиме Генрі Але ж Дороті зараз же повернулася до телефону І сказала, що Вітальні вже нікого немає Але ж Якщо я покваплюсь поїхати вниз з Бродвеєм, то, напевно, помічу хмару Куряви у напрямку Пенсільванського вокзалу, і цей буде Генрі. Я повернулась до містера Монтроса і сказала йому, що лишається тільки одне, щоб я будь-якою ціною встигла спіймати Генрі на Пенсильванському вокзалі. І коли хтось сказав би, що ми з Трімголом вилетіли з Приморогості Рум, то це було б надто м'яко сказане. Ми примчали на Пенсильванський вокзал за секунду до того, як рушить поїзд на Філадельфію, і я Ледве-ледве встигла скочити до вагону, залишивши містера Монтроза на вокзалі дуже схвильованого, так що він навіть гриз свої нігті. Я встигла лише крикнути йому, що він їхав до свого готелю, і що я протелефоную йому про наслідки. Скоро приїду на місце. Я пройшла весь поїзд наскрізь. І розшукала Генрі. Обличчя йому було таке, що я ніколи не забуду. Коли він мене побачив, то зібгався так, що зменшився саме наполовину. А я сіла поруч його і сказала, що мені просто сором за його поведінку і... І що... Якщо його коханню до мене було не сила витримати маленький іспит, що його мездороті вигадали для нього головним чином через бажання пожартувати, то я більше навіть і не хочу розмовляти з такою людиною. І що, коли він не вміє відрізнити справжня смарагда від зеленого шкельця за 10 центів, то йому має бути соромно. І ще я сказала, що коли він кожну низку білих бусинок має за перли, то немає нічого дивного в тому, що він міг так помилитись, визначаючи вдачу жінки. Потім я почала плакати через те, що в нього, мовляв, так мало віри в мене, а він Почав мене заспокоювати, але ж я була надто ображена, щоб навіть відповідати на його слова аж до самого Нью-Йорку. Але ж на той час, як ми проїхали нью йорк Генрі уже сам плакав. А у мене таке ніжне серце, що я зовсім не можу терпіти, коли джельтмен плаче, та що зрештою? Я дарувала йому все. Але ж, звичайно, скоро я приїхала додому, мені довелося повернути Картіє все, що я в нього брала. Потім я розповіла Генрі свої плани, розповіла, що я мрію, щоб наше життя було таке чимсь сповнене і що я хочу залишити світ кращим, ніж він був до нас. І ще я сказала йому, що в нього такий величезний досвід у кінематографічній професії через те, що він цензурує всі фільми, що він конче мусить присвятити себе кіно, і що простий святий обов'язок такої людини, як він, перед усім світом ставити чисто моральні фільми, так, щоб він міг бути прикладом для всіх інших кінофабрик і показати всьому світу, що таке чисто моральні фільми. Генрі дуже-дуже зацікавила моя ідея, бо ж досі він ніколи не думав про кінопрофесію з такого погляду. А я йому сказала, що ми можемо запросити Монтроза, писати для нас сценарії, а він їх цензуруватиме, а я в них гратиму. І ми зробимо з кожного фільму справжній художній твір, але ж вони будуть ще моральніші, чистіші, ніж взагалі бувають художні твори. На той час, як ми під'їздили до Філадельфії, Генрі сказав мені – що він ладний взятися до цього, але ж не думає, що мені слід грати в кіно. А я йому відмовила, що, оскільки я знаю дам суспільства, всі вони тільки мріють, щоб якось потрапити до фільму. Так що, коли одна з них справді потрапить до фільму, то це ніяк не можна буде мати за скандал. Так що і на це я спромоглася його умовити. Коли ми приїхали до маєтку Генрі, ми розповіли про свої плани всій родині Генрі, і всі вони були захоплені, бо ж уперше, відколи закінчилась війна, не з'являється якась певна мета в житті. Сестра Генрі просто до стелі стрибнула через ідею, і вона сказала – що бере на себе завідувати автомобілями кіностудії. А я навіть обіцяла матері Генрі, що й вона братиме участь у фільмах. Та на мій погляд, її таки можна буде випускати час від часу під кінець фільму, бо зрештою в кожному фільмові потрібний якийсь дуже комічний вихід. А батькові Генрі я обіцяла, що ми, Возитимемо його в фотелі по всій студії, щоб він міг добре розглянути всіх актрис, і з ним знов мало не трапився удар. Потім я протелефонувала містерові Монтрозові і умовилася з ним, де та як він може познайомитися з Генрі і перебалакати про все. І містер монтрос сказав, ну й молодець же ви у мене, моє малятко, я справді починаю вірити, що правильно, те, коли всі звуть мене сонячним промінем, Бож усі, бо ж усі, хто нав'язує зі мною контакт, завжди бувають щасливі, правду кажучи. За винятком містера Ейсмана, бо ж повернувшися до Нью-Йорку, я розпечатала всі його каблограми, одержані під час моєї відсутності, і побачила з них, що він саме другого дня приїздить на Аквітанії до Нью-Йорку. Я поїхала зустріти його на пароплав, повезла його снідати до Ріцца, і там, Усе йому розповіла. Він був дуже-дуже засмучений і сказав, що тільки-но він закінчує мою освіту, як я все кидаю і виходжу заміж. Але ж я йому відповіла, що по суті він має дуже пишатися з мене, бо в майбутньому, коли він здивається зі мною у рідці за сніданком, Уже як з дружиною славнозвісного Генрі Спофарда, я завжди відповідатиму на його уклони, скоро побачу його, а він матиме можливість показувати на мене всім своїм друзям і розповідати їм, що ніхто інший, як він, Гус Ейсман, дав мені освіту гідну мого сучасного стану. Це дуже втішло містера Ейсмана. А мені, по суті, однаковісінько, що він розповідатиме про мене своїм друзям, вони ж, зрештою, не з мого оточення. І хоч би якщо він їм казав, в нашому оточенні це не буде відомо. Так що під кінець сніданку я переконала себе, що коли містер Ейсман не зовсім щасливий, то у кожному разі він не міг не відчути певної полегші. Надто, коли пригадав усі мої покупки та рахунки. І ось надійшов день мого шлюбу. І все суспільство Нью-Йорку та Філадельфії було присутнє на моєму шлюбові. І всі були надзвичайно любязні зі мною, бо майже кожен з запрошених написав свого часу. Якийсь сценарій І всі казали, що шлюб мій був дуже-дуже чарівний Навіть Дороті казала Що він був чарівний, хоч і додала Що їй увесь час доводилось зосереджувати свої думки на вірменській різанині Щоб не розреготатися комусь в обличчя Але ж це лише доводить, що навіть таїнство шлюбу не священне для такої дівчини, як Дороті. А після шлюбу я підслухала, як Дороті розмовляла з містером Монтрозом і сказала йому, що, на її думку, з мене буде чудова кіноактриса. Якщо він напише для мене таку роль, де доведеться виявляти лише три емоції – Радощі, прикрість та несправність шлунку. Тепер я скажу, що Дороті зовсім не такий щирий друг, за якого я її мала. Ми з Генрі не поїхали до жодної шлюбної мандрівки, бо я переконала Генрі, що це був би формальний егоїзм з нашого боку проводити медовий місяць удвох, коли всім така потрібна. Наша активна робота. Бо, зрештою, і мені доведеться присвячувати дуже багато часу на розробку сценарію з містером Монтрозом, бо ж містер Монтроз каже, що в мене сила селена ідей у голові. Щоб дати Генрі якісь заняття, доки ми з містером Монтрозом розроблятимемо наш сценарій, я навіяла Генрі думку організувати гурток взаємодопомоги для безробітних актрис і запропонувати їм давати на його розгляд всі їхні проблеми, щоб він міг морально їх підтримувати. Цей гурток відразу ж почав дуже-дуже швидко розвиватися, бо ж по інших кіностудіях зараз робота проводиться кволо, так, що безробітним актрисам робити нема чого, і всі вони знають, що коли вони не будуть членами Гуртка, організованого Генрі, то вони позбавляться шансів потрапити до нашої кіностудії. Що жахливішого, вони розповідають Генрі про те, якими вони були до зустрічі з ним. То більше він буває задоволений і дороді каже, що вона вчора була у студії, і що, коли б лише можна було поза цензурою поставити ті сценарії, які ці безробітні акторки написали для Генрі зі свого життя, то кіно зараз вже міцно встало на ноги. Тепер Генрі каже, що я відкрила йому цілий світ, і він ніколи ще в житті не був такий щасливий. І правду кажучи, виявляється, що і всі, хто мене оточує, ще ніколи в житті не були такі щасливі. Бо ж, по-перше, я переконала Генрі дозволити його батькові щодня бувати у студії – бо кожна кіностудія, зрештою, мусить мати якусь кару єгипетську, так чому ж у нашому випадкові не бути цією карою батькові Генрі? І я наказала електротехнікам ніколи не наводити на нього освітлення та дозволяти йому спокійно наслоджувати життя, бо це ж вперше йому таке припало». По-друге, щодо матері Генрі, то вона обстригла волосся, масує собі обличчя і наготовляється грати кармен. Бо ж вона під час своєї шлюбної мандрівки бачила в цій ролі якусь мадам Кальве і від того часу завжди була тієї думки, що могла б зіграти кармен значно краще. Отже, я її не розчаровую і надаю їй змоги теж насолочувати життя. Так от електротехніка, мені про неї нічого казати не довелося. Нарешті сестра Генрі від самого бою при Вердені, не була така щаслива, як зараз, бо ж у неї шість автомобілів та п'ятнадцять коней що їх вона доглядає, і вона каже, що кінематографічна професія з усіх тих, що до них вона бралася від того часу, як був підписаний мир, найбільше нагадує їй війну. І на відороті дуже щаслива. Вона ж бо запевняє, що за один цей місяць вона нареготалася більше, як Еді Кантор за цілий рік. А щодо містера Монтроза, так я гадаю, що він щасливіший досі через те, що я його краще досі розумію і йому симпатизую. Саме ж я просто страшенно щаслива, бо, на мою думку, найважливіша річ у житті це давати іншим щастя. І от, Доки всі такі щасливі, я гадаю, чи не час мені закінчити мій щоденник? Я би тепер надто зайнята розробкою сценарія з містером Мондрозом, щоб братися ще до якоїсь літературної праці. А крім того, так багато часу витрачаю я на те, щоб бути соняшним промінем у житті Генрі, не кажучи вже про решту справ та занять, що нічого іншого далебі від мене і вимагати не можна. Так що я тієї думки тепер, що треба мені сказати прощай моєму щоденникові і закрити його з почуттям, що зрештою все завжди виходить на найкраще.